A Zerge Nyara. Gyönyörű verőfényes késő tavaszi nap délutánja. Olyan idő, amelyet az Isten a déli Kárpátokban az összes élő lények gyönyörűségére teremtett. A levegő telítve a sziklafalak közt virító orgona illatával. Minden bokor, minden rét egy-egy virág abban a grandiózus csokorban, melynek fehér keretét a hóval borított havastetők alkotják. A késő délutáni órákban az árnyékok megnyúlnak. A levegő nem olyan kristálytiszta, mint korra reggel, és a világítási viszonyok olyanok, mintha a napsugara gondolatnyi aranyos virákinporral porral telített légrétegeken volna kénytelen áthaladni. A helyi patakokban űzött pisztránk horgászatnak ezek a legáldottabb órái. Horogbotommal kimegyek a zúgó kristálytiszta víz partjához, és ott a műlegyet kezdem dobni. Míg a nesztelenül cikázó denevér és kecskefejő meg nem jelenik, míg a sötétség annyira meg nem sűrűsödik, hogy a víz felületén repkedő rovarok mozgását utánzó horog már nem látható, az ember az izgatottan érdekes küzdelmet, mely a víz legfürgébb és legszínpompásabb blakójáért a pisztrángér folyik, a világért sem hajlandó abba hagyni. De sportomat ma a legkedvezőbb időpontban kell félbeszakítanom. Vajon miért verik félre a dombon épült kis olátemplom templom harangját? Talán meggyulladt egyike azoknak a faviskóknak, melyek hihetetlenül nagy területen szétszórtan, minden egymás közti összefüggés nélkül épültek? Ezt a feltevést az a tény látszik megerősíteni, hogy a nyugati látóhatárhoz közeledő nap hirtelenül elborul, mintha felhő vagy füst vonulna el előtte. A szomszéd falu eskötje fedetlen fővel, habzó vacskán vágta el mellettem. Messziről kiabálja. A kolumbácsi legyek! Melyeknek rajai fálhőt alkot, ha a napot sötétítik el! Aztán tovább rohan, hogy a veszélyre figyelmeztető vészhírt terjesztett. Az egész völgy megtelik füsttel. A házi állatok tulajdonosai vagy azonnal sötét istálóba zárják azokat, vagy ott, ahol csak nyílt karámjuk van, szárított tehén rágyával raknak tüzet, hogy ennek sűrű füstjével a nyájaknak ezen nagy tömegben fellépő borlén nagyságú pusztítóját ártalmatlanná tegyék. A sötétség beáltával lóra ülök, mert ekkora legyek már nem olyan veszedelmesek. Napfelkelte előtt kell a havasi legelőkön lévő marha karámjaimat elérnem, mert ellenkező esetben a kolombácsi legyek lovamat biztosan elpusztítják, mielőtt még célomat elértem volna. Utam legnagyobb részt Fissreny zöldelő bükkösökön vezet keresztül. Ha egy-egy levelet kezemben szétmorzsolok, a kolombácsi legyeknek nagy mennyiségét, mely éjjel a lomb alatt keresett menedéket nyomon a víradat fakó világításánál erről szememmel is meggyőződhettem. Minden fakoronája sok milliónyi apró vérszopónak szolgál menedékül, mely a napfelkeltét várja be, hogy védtelen négylábú áldozatára vesse magát. Karámjaimat még kellő időben bírom elérni, hogy a házi állatok védelmére a kellő intézkedéseket elrendeljem. Lovam napkeltek már sűrű fenyőgaj sátorban, menek bejárata előtt füstkölgő tűz senyved, ropogtatja az abrakot. Arra, hogy naplemente előtt legelőre lehessen küldeni, ma gondolni sem lehet. Miután a házi állatokról gondoskodtam, a vad iránt érdeklődöm. Nap után az erdősűrűjében sűrűjében a mérges legyek hihetetlen mennyisége, a lélegzést is majdnem lehetetlenné teszi. Ezért minden állatnak a tiszta levegőjű, szellős, havas tetőkre kell menekülnie. Magam is alig bírok a kis ellen védekezni, melyek csípésének nyomán vizkető, fehér nedveltelt hólyagok keletkeznek. Azért minél gyorsabban igyekszem a hűvös hegygerincek felé. A gyalogösvény egyik kanyarulatánál idei elhullott őszborjút találok. A kolombácsi légy annyira összecsípta az órjukát, hogy a nyálkahártyák megdagadása által a légzőszervek teljesen bedugultak. Szegényke megfulladt. Hányan juthatnak hasonló sorsra, mert a nagyobb és apróbb ragadozókon kívül soha senki sem szerzett tudomást. A hó régióhoz felérve a nyomokból meggyőződhettem arról, hogy feltevésemben nem csalódtam. Őz, de még több zerge nyom vezetett egyenesen felfelé. Kezdetben a hó nem alkotott összefüggő takarót. Nagy, kiolvad folytonossági hiányok mutatkoznak, melyekben zsengefű és tarkatavaszi virágok nagy mennyisége terem. Olyan gyorsan fejlődnek, mintha egy több hónapos téli álomra kényszerített flóra ébren várná a napsugár csókját, mely életre kelti. A felsőbb régiókban a fehér hó, páncél azonban még teljesen é. Csupán felszíne puhult meg annyira, hogy minden rajta történő mozgolódást azonnal elárul. Emít egy anyazerge kapaszkodott felfelé. lassú lépésben haladt, hogy kis gidája, melynek nyoma a hóban szintén jól látható, vele lépést tarthasson. De íme, amott a hegygerinc közelében már a nyom végét is láthatni. A prizmás látsővel egész jól megfigyelhetem az ergét, amint egy szikla megállapodva apró magzatját szoptatja. A természet a zergét sokkal tökéletesebben alpinista felszereléssel látta el, mint a minden tekintetben gyengébb és gyámoltalanabb bőzet. Vastag, erős körmét szétterpesztve a hóban való besüppedést majdnem épp úgy el tudja kerülni, mint a hóráfokon magó ember. Az őzike ellenben vékony lábacskáival minden lépésnél hasig süllyed. De a kolombácsi lény légy egy kis sutát, mely tőlem pár száz lépésnyire törtet a havon keresztül, könyörtelenül hajt előre, hogy mielőbb a szellős, légymentes hegygerincre jusson. A fejét majdnem minden lépésnél prüszkölve veti fel. Így igyekszik főleg az orjukai támadó legyecskék ellen védekezni. Magam is már a forró napsugárban fehéren tündöklő hópászta felső felét éremel, de még mindig kétségbe esetten kell kezemmel a repkedő kis sátánfajzat ellen védekeznem. De még a nyúlnak sincs a fatörstövében lévő megszokott vackában nyugalma. Őt is lassú ugrásokkal látom felfelé baktatni. Egy kis lényfelhő a természetnek ezt a legszerencsétlenebb és legvédtelenebb négylábú mostoha gyermekét követi. A hegygerincen soha sincs teljes szélcset. Kolombácsi bácsi szerencsére még a leggyeggébb szellő iránt is roppantul érzékeny. Azért itt fent ember és állat aránylagos nyugalmat élvez. Az erge ilyenkor már nem alkot falkákat. A gidót szoptató anyák külön válnak, és csak a legifébb magzatjukkal élnek közösségbe. Ismételten volt alkalmam megfigyelni, hogy a tavai, illetve egyéves gidót elzavarja. Amennyire távcsöbem segítségével ellátok, a hegygerinceken, a tetőkön egyenként járó zergéket látok. Most már a téli bundát teljesen a zsemje nyári öltözettel cserélték fel. Az idősebb állatok mindig valamivel sötétebbek. A kapitális bakoknak a hátán egy gesztenje színű sáv vonul végig. Az ergének a kolombácsi legyek által teremtett kényszerhelyzetét az ellenségei ki használni. A nagy ragadozó madarak szemem láttára több zerge anyát kényszerítettek arra, hogy gidáikkal kiugró sziklák alatt, vagy gyalog fenyőbozótok tövében keressenek menedéket. Meg vagyok győződve arról, hogy az a kőszál melyet egy nyullal akarmaiban láttam elrepülni, ha nem sokkal nagyobb gidát is elragadta volna. De a legtöbb kárt a vadállományban ilyenkor is az ember okozza. Az olávadorzó vágott tollommal töltött előtöltőjével leselkedik. A vadpusztításnak leggyalázatosabb eszközével a csapdával is ilyenkor fogják meg legkönnyebben a nemes hegyi antilopot, mely a megszokott váltót hordbiztos következetéssel tartja be. A legközelebbi nagy zivatar, melynek nyomában a havas tetőkön rendesen egy hóeséssel összekötött rövid utótél szokott beállni, az összes négy lábóakat a kolombácsi légy átkától szabadítja meg. Ez a kis vérszopó ugyan nem pusztul el teljesen, de azok a rajok, melyek a fáklombi alatt meghúzódva az ivatart túlélték, mérgességüknek nagy részét elveszítve, a vadra nézve megszűnnek életveszélyesek lenni. A havasi legeltetési idén kezdetével az erge életmódja is alaposan megváltozik. Mozgási szabadsága nagyon meg van szorítva, mert most már kizárólag azokon a helyeken kénytelen tartózkodni, hová a házi állatok nem bírnak behatolni. Ezek pedig részben a havasi legelők feletti égbe meredő sziklafalak közötti, részben pedig a talajszaggatottsága miatt meg nem közelíthető erdőrészletekben találhatók. Augustus vége felé a házi állatoknak leköltözködése előtt a legtöbb évben a havasi legelőkön, hová rendesen kelleténél több marhát hajtanak, sovány napok szoktak bekövetkezni. A délvidéki napsugár által kiszárjutott talajból nem sarjadzik annyi fű, amennyit a házi állatok lelegelnek. Az egész havas az elszáradt növények szürkésen barna színét veszi föl. Csupán a hegyi patakok és források mentén látszanak smaragzöld sávok. De itt is a fű annyira le van legelve, amennyire a junak éles metszőfoga éri. Csupán a mérges akonitum, hellebórusz és trólius cserjék állnak érintetlenül. A zerge attól a nyomorúságos koplalástól, melynek a háziállatok állatok ilyenkor kivannak téve, teljesen megvan óva. Ahol ő tartózkodik, ott a táplálékhiány és éjség ismeretlen fogalmak. A hűvös sziklafalak megközelíthetetlen párkányai mindig bőségesen terem a friss fű, mivel az éhségtől óbégató birkák oda nem bírnak felkapaszkodni. Az éjjeli harmattól öntözve nagy bujacsomókban terem a havasi lucernak. Ahol a párkány kiség kiszélesedik, ott egy-egy cserje vagy vadribiszkenő, melyek friss hajtásait a zerge különös előszeretettel szokta szedegetni. De a havasi égernek a leveleit sem veti meg. Amint azonban már más alkalommal említettem, sohasem hánytja le a fának és cserjéknek a kérgét, amit az összes kecskefajok különös előszeretettel szoktak megenni. Ahol az erge tartózkodik, minden néven nevezendő legeltethető növény sohasem fogy el annyira, hogy kényes ízlésének megfelelő táplálékot kellő mennyiségben ne találjon. Ha az ember ilyenkor egy-egy a hűvös árnyékban kérőzve pihenő bakot figyel, az mindig a legbőségesebb jó lakottság benyomását kelti. A mélyen alatta nagy porfelhőket felkavaró ugató kutyák által kísért és terelt nyáját látszólag szempillantásra sem méltatja. Ha aztán este felé a legelészés ideje bekövetkezik, szíbarita módra nyújtózkodik, körülnéz, és a lehető legszurkosabb gyalogfenyőákhoz dörgöli a kampóját. Ezt a vadász legnagyobb örömére teszi, mivel azáltal a trófeák vastagságában és sportértékben csak gyarapodnak. Aztán a legeléshez. Lassan, megfontoltam válogatva eszik. Minden mozdulata a meghízott, elkényeztetett ínyencbenyomását kelti. Erdélyi vadászokat gyakran hallottam afelől vitatkozni, hogy a havasi legeltetés előnyére vagy hátrányára van-e az erge állománynak. Erre a kérdésre se határozott igennel, se pedig nemmel nem mernék felelni. Ha a pásztorok vadorzó hajlamait kellő ellenőrzés által féken tartják, és ha a kutyákat nem engedik hajtani, akkor a legeltetést vadászati szempontból nem igen lehet kifogásolni. Ez azonban a recyezáti, párengi és fogarasi viszonyok között útszolván keresztül vihetetlen. Minden esztendőben lőttem olyan zergét, melynek bőre alatt begyógyult, vagdalt ólom szemeket találtam. a bakomnak egyik szemét kilőtték, és a fülét is több helyt sörét szemek átjukasztották. A sánta vagy éppenséggel három lábon bicegő zerge minden bő vadállományú területen útszolván megszokott jelenség. Az ember természetesen ilyen állatoknak kilövését kötelességének tartja. Aki azonban azt hiszi, hogy az könnyen lehet becserkészni és leteríteni, roppant túl csalódik. A megközelíthetetlen sziklafalak közt éppoly könnyed biztonsággal mozog, mint épp társai. A farkas és a híúz arról gondoskodnak, hogy a vadász a túlságosan megnyomorítottakkal ne is találkozzék. Az ergére nézve a nyári legeltetés azonban tagadhatatlanul bizonyos előnyökkel is jár. A reggeli órákban, mielőtt a pásztor akarámot elhagyná, az ergék minden havason a bárányok sózóit felszokták keresni. Azok vannak a legmagasabb helyeken, mivel a szarvasmarhát és az anyajuhokat a mélyebben fekvő legelőkön őrzi és látják el sóval. Ha azután szeptember első napjaiban a házi állatok a havasi legelőket elhagyták, és az őszi esőzések a talajt megöntözik, a hegytetők a leggyönyörűbb zöld színben pompáznak. Az ergék ilyenkor hozzáférhetetlen sziklaváraikat elhagyják, és a friss sarjúban dúskálnak. Ezt saját területemen volt alkalman megfigyelni, melynek egyik részén épp a vadra való tekintettel a legeltetést betiltotta. A nyájak eltávozása után majdnem az összes zergék a sarjúval benőtt réteken tartózkodtak, és a tinák, havasikúnyok közelében lévő lapos kövekről nyugodtan nyalták a sót. A zergéknek nyári, augusztus-szeptemberi elejtése a vadásznál a legmagasabb vadászati kvalitásokat tételezi fel. A vad ilyenkor még nem merészkedik a szabadabb, könnyen áttekinthető helyekre. Az apró fenyőágacskákkal, havasi fűzzel és égerrel, valamint a szinte áthatolhatatlan gyalogfenyővel benőtt ciklafalak között tartózkodik. A hegyi patokok partjainak mentén elhúzódó szírtek, a tenger feletti magasságra való tekintet nélkül, még oly vidékeken is kedvelt nyári tartózkodási helyei, ahol az egyes völgyek közötti hegygerincek minden alpesi jelleget nélkülöznek. A legóvatosabb cserkészés is csak igen ritkán vezet célhoz. Az ember többnyire csak a riasztó füttyöt és az elíramodó vaddobogást, valamint a kövek hullását hallja, anélkül, hogy lövéshez jutna. Csak a késő délutáni és az egész kora reggeli órákban legelésznek a kisebb-nagyobb tisztásokon, ahol esetleg alkalma nyílik az embernek arra, hogy egy jól célzott lövést tehessen. Augusztusban és szeptember legkezdetén, amikor a vadásztörvény az ergelővését már megengedte, még nem volt nagy kedvem a vadászathoz. A meglőtt vadat az ember a legyek nagy tömegétől alig bírja megóvni. Igen, könnyen megesik, hogy a legnagyobb óvatosság dacára akaratunk ellenére szoptató anya ergétejtünk el. A gyakorlott vadász a sutát a bakról első szempillantásra lőtávolon belül meg tudja különböztetni, de a meddő, gida nélküli zergét az ember épp úgy megszokta lőni, mint a bakot. Ezek ugyanis rendesen igenvén, rendkívül hosszú kampokkal felfegyvezett csuták. Már Márpedig rám nézve mindig igen kellemetlen meglepetés volt, ha egy meddőnek vért csuta elejtése után annak valamely rejteke mögül kiugró gidáját vettem észre, vagy ha az emlőből kicsepegő tej elárulta azt, hogy egy fiatal állat árvaságra jutott. Azért minden cserkésznek azt ajánlom, hogy türelmetlenségét tűrtőztetve várja be a szeptember második felét, amikor a zerge falkákba összeverődve este és korán reggel az erdőből a kopár kapaszkodik fel.